Розділ 57. Механізм аварійного люка придбали в магазині, принесли додому та зацементували в пласку бетонну підлогу. Ніякого отвору, ніякої верхньої площадки драбини. Жодного способу проникнути кудись. Лише нескінченна та незламна плита. Однакова нерівна поверхня і з лівого боку люка, і з правого його боку, і навіть під ним. Наче очі в невидющого. Фальшивка. Приманка. Ричард сказав. Це моя вина, я про це не подумав. Вествуд відповів. Пізно жалкувати за розлитим молоком. Але нам потрібно дізнатись, де ж воно тоді насправді. На це його питання відповідь пролунала одразу, у вигляді ультразвукового тріскоту в повітрі за яким настало шипіння та свистіння рушниці і уривчастий дріб стандартних патронів НАТО, які проходили крізь дерев'яну стіну, ярд від їхніх олів. Слідом за цими звуками одразу почувся і голосний удар самої рушниці. Звукові хвилі рухались повільніше за патрони. Але в цьому випадку різниця була незначною. Це означало, що рушниця вже десь близько. Десь за сотню футів, подумалось Ричарові. А це було ближче, ніж просто близько. Вони наближалися до вистрілу в притул, що навіть для цих хлопців було зле. Вони поспішили усередину, і саме тоді ще один патрон проник крізь деревину, залишаючи там яскравий промінь світла. А потім ще один, усього за вісім футів від них. Противники притримувались тактики стрілянини крізь стіну. Огляду в них не було ніякого, тож стріляли вони абсолютно навмання. Ця група була кращою, подумалось Ричарові. Ці хлопці принаймні могли влучити в бік сараю. Він пройшов повз купи металу до дальнього заднього кута. З надвору він тут залишався невидимим, а тому практично невразливим. У нього не було жодного фізичного захисту, проте він був захищений їхньою лотереєю в стрілянину Навмання. Стіни не були варті і ламаного шаляга, проте цифри ніколи не брехали. Він вибив обшивку задньої стіни на невеликій висоті від підлоги і утворив простір у два фути за вишки і спочатку в чотири фути за вширшки. Коли Ричар вибив іще дві дошки, тоді растала вже п'ять футів за вширшки. Достатньо великий проміжок для того, щоб вилізти назовні. Спочатку Вествуд, а тоді Ченк. Ще один патрон залетів усередину. А після них уже пішов і сам Ричар. Вони відступали, тримаючи будинок у полі зору. Позаду них не було нічого, крім пшеничного поля. Праворуч, позаду за ними, була будівля біля розбитої огорожі з мертвими типами. Канаво копач був припаркований просто праворуч від них, на відстані близько 20 ярдів. Прямо з правого боку була їхня студія для зйомок фільмів та будинок. Просто з лівого боку був сарай із генератором. Багато місць. Проте всі вони були поганим виходом на відкритий простір. 20 ярдів мінімум. Двадцять кроків. Довгий шлях. Неможливий. Це залежало від тих, інших хлопців. Від того, наскільки влучно вони стріляли. Наскільки добре вони були натреновані. Якщо вони взагалі були натренованими. Хлопець, який щосили зосереджується на розташованому перед ним, може повністю втратити свій периферійний зір. Лише на мить. І тому виникала можливість зникнути з-під його носа непоміченим. Виникала можливість, що навіть чоловік у костюмі горили міг спокійно піти собі геть. Усе залежало від рівня його зосередженості. Людина могла легко відбутися у цьому випадку. Але троє людей не змогли би. Ричард прошепотів. Залишайтесь тут. Не рухайтесь, Я повернусь і заберу вас. Ченг запитала. Звідки? Я йду назад, до будинку. Це божевілля. Не зовсім. Подивися, які вони стрільці. Це лише справа математики. Теорія імовірності. Я не більше ризикую, якщо вирішу піти туди, звідки вони ціляться. Це просто безглуздо. Слухай, це велика стіна. Які в них шанси? У мене більше шансів отримати рідкісну хворобу серця по дорозі туди. Я йду з тобою. Гаразд, проте Вествуд залишається тут. Військові кореспонденти розпочинають рух у другій хвилі. Вествуд запитав. То ось ким я є? Ні. Я лише намагаюся вас підбадьорити. Ви думаєте лише про права на книгу. Не лише про це. В будь-якому випадку залишайтеся тут. Річард та Ченк пішли назад до будівлі та заповзли всередину. Отвори, крізь які проникало сонце, утворювали велике сузір'я. Більшість із них були на великій висоті. У Ричарового вищого за зростом брата могли б тут виникнути проблеми. Проте самому Ричарові це не загрожувало б, та й ченд була б у безпеці. Ще один патрон пройшов крізь стіну, гуркіт, удар, ще один промінь світла, високо і далеко ліворуч, і ще один невиграшний квиток для противника. Ричер сказав, якщо вони справді стріляють на вмання, то всі місця підходять. Навіть ті місця, по яких уже відбувся удар. Він приклався оком до отвору та примружився. Тоді заговорив трохи викривленим голосом через те, що його щока була притиснутою до дощок. «Ми повинні побачити спалахи їхніх дул. Тоді ми зможемо їх вистежити і вигнати звідси. Я хочу, щоб вони тікали з цього місця». Ще один патрон пройшов крізь стіну, гуркіт, удар, сонце. Ідеальна висота, проте на 10 футів правіше, ніж потрібно. «Я бачу одного з них», – сказав Ричард. Пил у повітрі. Він припав до дощок. Вони чекали. Ще один патрон. Гуркіт, удар, сонце. Вище і лівіше. Ричар відступив від стіни. Він сказав. Бачу їх обох. Вони обидва в одному місці. У задньому куті їхньої кіностудії. Приблизно за 110 футів звідси. Вони по черзі виглядають з-за кута, здіймаючи свої рушниці. Наче у фільмі про морських піхотинців. Один із них – це свинар, а в іншого – така зачіска. Як у ведучого прогнозу погоди на телебаченні. Ми можемо їх дістати звідти. Ми можемо витратити один магазин на те, щоб змусити їх замовиканути на хвилину. Так ми зможемо перебігти до переднього кута кіностудії. І що далі? Прокрадатися від одного кута до іншого. З переднього боку до заднього. Це надто довгий шлях. «Будівля прямокутна. І більшість будинків також. Піхотинці пройшли б крізь будинок. Вони б вийшли через задню стіну. Ось для чого існує протитанкова зброя. Що ми будемо робити? Ми ризикнемо. Ми зачекаємо, поки вони мінятимуть магазин». Ченк сказала, «Це не надто хороший план». Тобі б не сподобався надто хороший план. Ти зараз виправдовуєшся переді мною. А ти думала, а який надто хороший план? Його голова знову заболіла. Він сказав, це згода з дияволом. Він гарантує одне, проте не більше. Інший тип утече. І крім того, це буде не надто приємно. Ричард вистрелив першим, тому що Ченг була швидшим бігуном. Він зупинився між відчиненими дверима та прицілився на задній лівий кут студії, піднявши зброю приблизно на дві третини висоти, і побачив осколки від свого пострілу, проте цього було недостатньо для цілих двох секунд. Але це їх на якусь мить зупинило. Ченг перейняла від нього естафету, зрядивши тридцятьма патронами із магазина, повний автомат, Цілі дві секунди, а тим часом Ричард побіг до ближнього переднього кута будівлі, де призарядив зброю, і почав стріляти вздовж будівлі, від одного кута до іншого, витративши ще один магазин, поки до нього приєдналася Ченк, притискаючись до нього та відновлюючи дихання. «Ти готова?» – запитав він. Вона не відповіла. Вони ковзнули у двері студії. Передпокій. Запах. Невеличка кухня із глечиками та пляшками води. Вони почали чекати. А тоді вони раптом почули звук. Один із типів підбирався до кута будівлі. Як у фільмі про морських піхотинців. Вони досі чекали. Потім вони почули постріл. Цілились утепер уже порожню і тепер уже віддалену від них будівлю. Можливо, влучили, а може, і ні. У будь-якому випадку Ричар визернув з-за дверей студії та вистрелив у відповідь, витративши півмагазина. Жодних очікувань. Жодного часу на вироблення якоїсь стратегії. Але для повідомлення часу достатньо. Ваші противники тепер у цьому будинку. Просто там, де ви робите свої справи. Річард та Ченк відступили назад, позадкували повз ванну кімнату, позадкували повз фартухи, позадкували через двері в кінці коридору. Світло досі горіло. Жінка в білому досі була там. Вона не рухалася. Вони стояли, дивлячись в інший бік, наче оператор, який повернувся для того, щоб відповісти на запитання. Вони почали чекати. Мисливці стали самі здобичу. Їхня жертва заманювала їх у пастку. Вони повинні були тепер з'явитися тут, пробравшись у цей вузький освітлений коридор один за одним. Це наче підійматися мотельними сходами по двоє в ряд. Відступні гроші підказували їм не йти туди. Ніколи. Проте вони все одно увійшли, бо вони мусили це зробити. Це була їхня сфера. І досі їхнє майбутнє. Усі хлопці, яких знав Ричар, які займалися шахрайством, крадіжками, вбивством і зрадами, до самого кінця вірили в те, що в них є хоч мізерний шанс якось вийти сухими з води, а тому хоча б щось потрібно було врятувати за можливості. Ніхто не захоче починати все заново. Ці хлопці могли б зберегти більшу частину свого майна і своє приладя. Ричард здогадувався, що камери із високою чіткістю зображення коштували чимало. Тож один із них точно увійде всередину. Проте тільки один. Несподівана поява спрацьовувала лише один раз. Вони чекали. Людська натура. З'явився свинар. Великі долоні, широкі плечі, вимащений брудом одяг. Він дуже обережно виглянув з-за кута, не збираючись поки що нічого робити, окрім як швидко оцінити ситуацію. Міцно притискаючись до стіни. Нічого не виставляючи в поле зору. Можливо, тільки плече. Чи ніс. Тоді він знову виглянув з-за кута цього разу нахилившись на якийсь дюмдалі. Ричар вистрелив йому в чоло. Легенький натиск на спусковий гачок, заледве його торкаючись і одразу відпускаючи, обережний постріл просто в десятку. Гру закінчено. Що, вочевидь, почув останній тип і одразу почав тікати. Тепер він був один. Раптом він став жертвою первісних страхів. Раптом йому випала можливість їм підатися. Без жодних свідків. У військових колах активне та агресивне переслідування противника лише заохочували, тим паче, що зараз будь-яка причина вибратися з кімнати виглядала однаково чудовою для них, тож Ричар побіг також, а Ченг рушила слідом за ним.